1239. Взяли татари Переяслав Руський. 3 березня. Примітка. Переяслав Руський, тепер Переяслав Хмельницький. І єпископа Симіона вбили, і людей побили, і град спалили вогнем, і людського полону багато взяли, а навколишні міста і села вогнем попалили. А восени в силі великій оточили Чернігів, і лютий бій був біля Чернігова, і переможний був Мстислав Глібович-онук Святослава Ольговича, і множество війська його було перебито, а сам він ледве втік. І впав Чернігів 18 жовтня, і був то Кокаїль, тобто рік свині. Розділ перший Харман-Кібе Примітка Харман-Кібе – Київ Погромивши Чернігів і сплюндрувавши південну і східну Сіверщину, Менгу Каан, син Толуя, онок Чингисхана, двоюрідний брат Батия, спустився зі своїми значно переділими після безперервних боїв туменами понад Сеймом та Десною до Києва. І третього дня місяця січня 1240 року по монгольському Куклун-Іля, тобто Рокумиші, зупинився на незимному березі Дніпра біля городка Пісочина. Стояв сонячний морозний день. Шлях Орді перегородила вкрита торосистою кригою та приметена снігом широка ріка а небо над нею було чисте і голубе, як очі Орусуцької дитини. Хан виїхав на невисокий пагорб і там зупинив свого вороного коня. Звідти довго дивився на стрімкий протилежний берег, де височили могутні вали і потемнілі від часу та негоди дерев'яні заборола великого міста. Такого великого і пишного – якого Каан ще й не бачив ніде. Скільки там церков, і яким щирим золотом сяє позолота їхніх куполів та хрестів. А на заборолах тисячі завмерлих від жаху вородян, і над ними тривожно лине навкіл, нестихаючи калатання дзвонів на сполох. Бем, бем, бем. Все це не тільки здивувало, зачудувало менгу, а й потрясло його, яка величі краса, яка могуть, місто на горах, мобилетинський корабель, здавалося, пливло у блакиті над зеленими борами, а під ним унизу, над самою рікою, розкинулося ще одне таке ж велике місто, що з верхнім складало, власне, єдине ціле, бо було обнесене спільним валом, хоча і нижнім. То був поділ. Каандово, мов заворожений споглядавця диво. Потім хрипко вигукнув. Харманкібе! Харманкібе! Київ! Прадавня столиць в землі тів. Я прийшов, щоб підкорити тебе. Я, Мунке, прийшов. Йому було років сорок. бороди вилицювати обличчя, Маленький кирпатий ніс, та невисокий зріст не виділяли його споміж нойонів, що трималися позад нього на деякій відстані. Примітка. Нойони – монгольські феодали. Але в голосі вчувалася сила і звичка повелювати людьми. Кім під ним раптом нетерпляче забив копитом, ніби збирався перестрибнути через ріку, і це нетерпіння передалося вершнику. Менгу підняв Камчу і, ткнувши нею, прямо перед себе владно вигукнув. «Ми повинні взяти це місто!» Примітка. Камча – нагайка. Нойоні та Баатури вразно близились до нього. Нойон – ахмил на правах родича, бо тримав ханську сестру. Поправив на круглій голові оторочений лисячим хутром малиновий борик і, вклонившись, заперечив. Нині не візьмемо, Кане. Чому? Сив малувато. Багато хоробрих баатурів полягло під Черніговом, у самому Чернігові та й по всій сіверській землі. Я не кажу брати сивою. Спробуємо взяти спокусою і хитрістю. Ще вчора з дороги я послав до Києва одного Орусута. Він буде там моїми очима і вухами. А якщо обдурить? Не обдурить. У нас в полоні вся його сім'я, жена, діти, старі батьки. Я пообіцяв йому за вірну службу забезпечити їм тепле і ситне життя, до якого вони всі звикли. Бо той Орусут був князівським тюном. Він повзав переді мною, мов черв'як, і клявся, що зробить усе, що я накажу. Він винюхає там усе, що нам треба знати. Ой є, ой є, це добре. А зараз пошлемо, як ми це всюди робимо послів, щоб умовити мешканців Харманкібе і їхнього Коназа Миколая піддатися нам по добрій волі. Після падіння Переяслава Чернігова Кияни, он як на жахаді, нашою несподіваною з'явою тут. І він показав на київські воли усіянні тисячами людей. Тож, коли пообіцяємо їм життя, вони з радістю відчинять нам свої золоті ворота. Ой є, ой є, а потім що? Потім? Нам би тільки виманити їх із міста. А тоді ми зробимо з ними те, що робили повсюди. Хитро примружився Каан. «Майстрових у неволю, дівчати молодись, боїнам на потіху, а старих, малих і особливо людей, визначних, багатих та книжників, під сокиру та соїв. Примітка».